якого ви, Ірино, в очі не бачили? Чоловік ваш заявляє, це плід вашої уяви, правда? Не знаю, почулося у відповідь, але якось дуже тихо. Не чую, ще раз. Не знаю, промовила Ірина тепер голосніше. А ще раз. Не знаю, не знаю, не знаю. Вихлюпнувши з себе всі емоції, Ірина знов замовкла і принишкла. Зате Ірина Григорівна ми все знаємо, бо за цей час, мої хлопці, кожне ваше слово перевірили. Почнемо з самого початку. Жестом фокусника майор швидкий витягнув із чемоданчика, який до цього чекав своєї черги на підлозі біля столу, звичайну паперову теку. Отже, ви, Ірино, заявляєте, що два дні тому, 18 липня, за вами заїхав чорний джип, номерів, якого не пам'ятаєте. Водія не розгледіли, з салону вас запросили сідати. Все це відбулося на очах сусідки, яку ви назвали тьотя Поля, вірно? І кивнула. Швидкий витягнув із теки перший аркуш. Ось протокол допиту Поліни Іванівни Біленко, пенсіонерки, що проживає в цьому будинку і в цьому ж під'їзді, тільки двома поверхами нижче. За її словами, в день, про який йдеться, тобто 18 липня, вона зле себе почувала, прийняла ліки від тиску і взагалі не виходила з дому. Тому ніякого джипа, що нібито заїжджав за подружжям Бойко, з яким вона підтримує добрі стосунки, не бачила. Ось підписалася власноручно. Ірина пробігла очима протокол, Поклала аркуш назад, промовчила. Продовжимо. Швидкий витяг наступний аркуш. Ось довідка. В указаному вами заміському міському літному готельно-відпочинковому комплексі затишок 18 липня жоден із люксів не був замовлений та заброньований на прізвище Бойко. Згоден забронювати номер можна під будь-яким прізвищем, але фотографії подруже Бойко, тобто ваші, Ірино, і вашого чоловіка були пред'явлені для впізнавання працівникам затишку, вас ніхто не впізнав. Значить, промовила Ірина сама до себе, нас там не було? Не факт, вступив у розмову Шалига. Якщо ваш геніальний чоловік справді знайшов таку суму грошей і вирішив задурити всім голови, аби збиті зі сліду, йому нічого не коштувало, підкупити сусідку, аби мовчала, і щедро заплатити працівникам затишку за те, щоб вони вас не згадали. Там оберігають приватність грошовитих клієнтів. Але є інші обставини. Давай далі, Петре. Швидкий витяг наступний аркуш. Ідіотський папірець, але іншого в такій ситуації не отримаєш. Тут протокол, яким засвідчується. Мої опери копали під соснами в дворі затишку і жодних пляшок під жодною з них не знайшли. Ба більше. Жодних слідів того, що там недавно копалися в землі, теж нема. Крім того що оцих цих ваших Біма з Бомом, звати Саша і Артем, ви, Ірина Григорівна, нічого додати не можете? Поїхали далі. До кубки протоколів додався ще один. Пана Артура Комаровського в затишку добре знають, він справді там частий гість, але 18 липня власник агенції «Комар» «Не міг бути в затишку, його взагалі нема в Україні, вже другий місяць Коморовський за кордоном, Відень, Париж, Варшава, отаке. Як сказали в його агенції, повернеться за тиждень. І тепер найцікавіше, громадяно Бойко, про Аллу Пугачову». Ірина благально подивилася на Максима. Той демонстративно відвернувся, хоча в ці хвилини ненавидів сам себе, з кутків очей дружини – Текли сльози. Макси! пробликотіла вона. Ну я ж бачила там Пугачову. Де там? холодно відповів Бойко. В снах чи в паралельній реальності? Швидкий виклав із таки останній аркуш. Цю довідку отримати було найважче бо з Москви. Але ось копія факсу отриманого півгодини тому. 18 липня у співачки Али Погачової відбувся концерт у місті Нюрнберг у Німеччині. Вона там у котре прощається зі сценою. Не було Али Борисівни ні в Києві, ні в Москві. Її слухали колишні радянські громадяни в Нюрнберзі, в найбільшому концертному залі. Ось так, Ірина Григорівна. І тут шалений майор не витримав. Опустив з усього маху на стіл кулаки і ривнув так, що здалося стіни здригнулися. «Якою фігнею доводиться страждати через вашу дурість?» Ірина вже не стримувала сліз. Вона ридала в голос, ховаючи обличчя в долоні. Збойка цього виявилася вже досить. Не стримався, погладив дружину по плечу, потім ручко Пригорнув до себе. «Все, все», – заговорив тихо. «Заспокойся, сонечко, тихо, тихо. Зараз поїдемо додому, будемо лад наводити». Шалига та швидкий перезернулися. «Ні, молоді люди, це ще не все». Загадково промовив Шалига. Не випускаючи дружини з обіймів, Бойко подивився на офіцерів міліції. Тобто, не все. «А от так» бо лишилося перевірити одну маленьку деталь. Шилига стежив за Максимовою реакцією. «Ти, Бойку, звичайно, клієнт особливий. У цьому я вже не раз переконався. Казанок у тебе нормально варить. За великим рахунком ти міг би це все чудово обставити, тим більше маючи шалені гроші на руках і таке ж саме шалене бажання їх зберегти. Та не врахував ти лише одного Знайшов ти ці гроші В такому місці Там моя людина працює Моя, січеш? Чорта в ступі обдурити Мене не ризикне Це мій агент У ментів досить велика агентура В різних місцях Ця людина, мій агент Бачила того, хто опинився Не в той час і не в тому місці і готовий пізнати цього щасливця чи нещасливця. По звершенні цієї тиради настала черга шалиги робити правицею жести фокусника. Вилізши за столу, він навіть не пройшов, протанцював до дверей, розчахнув їх широко, ледь вигукнувши, але гоп, стримався, просто запросив, заходь до кабінету якось, Невпевнено спочатку зазирнув, потім зайшов бармен на прізвисько Джо Кокер. Максим ще міцніше притиснув до себе Ірину. Пойнятих поки що не запрошую. Треба буде, знайдемо, сказав Шалига. Ну.